Перехід. Дорога спускалася з заходу вздовж голої білої долини між двома довгими хребтами, повністю вкритими темними соснами. Вона зустрічалася з річкою біля броду, де «Вайтфлоу» була глибока через сталу воду і швидко текла по камінню, завзято плюючись і пінячись, чим чудово виправдовувала свою назву. Гра Whiteflow – «Білий потік» – аналійська. «Значить, от і все!» пробурмотів тул, лежачи на животі і дивлячись крізь кущі. «Мабуть, так», – озвався шукач, – «якщо десь на річці немає ще якоїсь велетенської фортеці». Тут, на хребті, шукачеві було чітко видно її образи, її височенні великі стіни з прямовисного темного каміння, що мала шість правильних сторін за вишки щонайменше двадцять кроків і масивні круглі вежі в кожному куті. Посередині було подвір'я, оточене сірими шиферними дахами, будівель. Просто за цими стінами була менша стіна, теж із шістьма сторонами, вдвічі нижча, та все одно досить висока і увінчена дюжиною менших веж. Один бік виходив на річку, а довкола інших п'ятьох був викопаний широкий рів, тож уся фортеця була перетворена на острів із гострого каменю. До неї бів один єдиний міст, який тягнувся до сторожки за вбільшки з пагорб. «До зраки це!» – промовив Доу. «Ви коли-небудь бачили такі стіни?» «Як би на хрін туди потрапив?» Шукач хитнув головою. «Зараз це не має значення. Він не впіхне туди всю свою армію». Йому це не знадобиться», – зауважив Тридуба. «Би тоді він не знадобиться. Це не в його звичках. Він воліє бути ззовні, де може рухатись, чекаючи на можливість заскочити їх зненацька». «Ага», – буркнув мовчан і кивнув. Срані союзники», – вилився Доу. «Вони ніколи не бувають на сторожі». Ми стільки часу йшли за бетодами з півдня, а вони тряся, пропустили його без бою. Тепер він окупався там близько до харчової води і весело і щасливо чекає на нас. Три дуба цокнув язиком. Без глузду плакати про це зараз, хіба ні? Бетод, як я пам'ятаю, вже обходив тебе раз чи двічі. У цього гада Забіса добрий дар з'являтися там, де він не треба. Шукач поглянув на фортецю, річку за нею, довгу долину та вкриту деревами височину на тому боці. У нього неодмінно є люди на хребті навпроти, та й у тому лісі довкола рову теж. Я б цьому не здивувався. Ну, в тебе ж все враховано, геш? Скосив очі Доу. Нам залишається дізнатися одне. Вона тобі вже відсмоктувала? Що? Перепитав Шукач, не знаючи, що й сказати. Тул пирснув зі сміху. Тридуба стиха захохотів, навіть мовчун видав якийсь звук, схоже, на дихання, проте гучніший. «Це ж просте запитання, хіба не?» – поцікавився Доу. «Відсмоктувала вона чи не відсмоктувала?» Шукач насупився та згорбив плечі. «А хіба не насрати?» – Тул ледве стримував рейд. «Що вона з ним зробила? Обісрала його? Правду ти казав Доу, у Союзі це роблять не так, як у нас». Тепер уже сміялися вони всі, звісно, крім шукача. «Досраки вас усіх!» – буркнув він. «Можете відсмоктати один одному, може хоч заткаєтесь!» Доу плеснув його по плечу. «Не думаю, ти ж знаєш, як Тул любить побалакати з напханим ротом!» Тул затулив обличчя рукою, і в нього з носа від сміху вилетіла шмаркля. Шукач зеркнув на нього, але це було все одно, що сподіватися зупинити гнівним поглядом падіння брили. Нічого не вийшло. «Ну, гаразд, принишніть!» – пробурмотів Тридуба, який однак іще всміхався. Комусь варто придивитися пильніше. Перевірити, чи можна здогадатися, де всі бідодаві хлопці, поки союзники не поперли цією дорогою, як ватага дурнів. Шукач відчув, як у нього обірвалося серце. «Комусь? І хто з вас гадів цим займеться?» Чорний Доу з широкою усмішкою плеснув його по плечу. «Гадаю, кому довелося вночі запхати свою гілку у вогонь, тому вранці і виходити на холод, еге геш, хлопці?» Шукач почав підкрадатися між дерев, тримаючи в одній руці лука з накладеною стрілою, але не з відтягнутою тітівою, щоб бува не відпустити її ненароком і не прострілити собі ногу чи отнути ще якусь дурню. Він уже бачив таке і не бажав вертати до табору навскіч, а тоді намагатися пояснити іншим, як одна з його стріл влучила в ногу йому самому. Йому про це нагадуватимуть вічно. Він став на коліна та подивився крізь дерева, опустивши погляд на землю. Голий брудний ґрунт Ділянки білого снігу, купки мокрих соснових голок, і... Він затамував подих. Біля нього був слід. Наполовини в землі, наполовини в снігу. Сніг то танув, то падав, то танув, то падав. Слід сьогодні не міг перетриматися довго. Отже, його залишили недавно. Шукач понюхав повітря. Там мало що можна було занюхати, а на холоді занюхати щось було важче через ржевий задублий повний холодних шмарклів ніс. Він, роззираючись довкола, крадькома пішов у той бік, у який був спрямований слід, побачив ще один слід, а тоді ще один. Без сумніву, у цей бік нещодавно хтось пішов. Це ти, шукач, так? він застиг. Його серце раптом загупило, як великі чоботи на горі. Розвернувся, щоб поглянути, звідки долинає голос. На впалому дереві за десять кроків від нього сидів якийсь чоловік, що відкинувся на товсту гіляку, та зціпив руки за головою, витягнувшись так, наче майже заснув. Його обличчя закривало довге чорне волосся, проте з нього на шукача визирало одне пильне око. Він поволі сів, нахилившись уперед. «А тепер я залишу оце тут!» – сказав він, показуючи на важку сокиру, наполовину сховану в загнилому стовборі та притулений біля неї круглий щит. «Щоб ти розумів, що я хочу поговорити, і я підійду до тебе. Як тобі таке?» Шукач підняв свого лука і відтягнув тятиву. «Підійди до мене, якщо треба. То якщо спробуєш не тільки заговорити, я прострелю тобі шию». «Гаразд!» Патлати гойднувся вперед і зісковзнув зі стовбура, покинувши зброю, а тоді підійшов ближче крізь дерева. Ішов він, нахиливши голову, та все одно був збісо високий. Руки він підняв у повітря долонями назовні». Вигляд він, звичайно, мав цілком мирний, але шукач не ризикував. Мирний на вигляд і мирний це різні речі. Заради того, промовив чоловік, опинившись ближче, щоб між нами з'явилася довіра, можу сказати, що ти мене взагалі не бачив. Якби я мав лука, то міг би застрелити тебе на місці. Зауваження було слушне, та шукачевому геть не сподобалося. Ти маєш лука? Ні, так вийшло, що не маю. «Тоді ти помилився», – різко сказав він. «Можеш зупинитися там». Я «Гадаю, що так», – промовив той і зупинився за кілька кроків. «Отже, я шукач, і ти це знаєш. А ти хто такий?» «Пам'ятаєш хрипія, так?» «Звісно, тільки ти не він». «Ні, я його син», – шукач насупився і натягнув тятіву трошки сильніше. «Наступного разу раджу відповісти з біса добре. Сина хрипія вбив дев'яти палий». «Це правда». Я інший його син. Але ж він був ще пацаном. Шукач замовкнув, рахуючи в голові зими. От лайно. Невже це було так давно? Це було так давно. Ти трохи виріс. Із пацанами так і буває. Маєш тепер ім'я? Мене називають Дрижак. А чому? Він усміхнувся. Тому що моїх ворогів, як вони мене зустрічають, зі страху б'ють Дрижаки. Справді? Не зовсім. Він зітхнув. «Тепер можна розказати». Уперше пішовши в набіг, я напився і упав у річку, як відливав. «Ти чи я стягнула з мене штани і відкинула на півмилі вниз? До табору я повернувся з такими дрижаками, яких іще ніхто не бачив. Мені просто яйце в живіт затягнуло». Він почухав обличчя. «Ізбіса соромно, як не крути. Щоправда, я це надолужав у боях». «Справді?» «Я за ці руки трохи у собі пальці». Насмілюся сказати, що до тебе не дорівняюсь, але цього досить, щоб за мною йшли люди. Та невже, і скільки? Десять чотири десятки карлів. Вони недалеко. Але ти не турбуйся, там є дехтось давніх батькових друзів і кілька новачків. Усі до одного вправні. Що ж, добре, що в тебе є маленька ватага. Ти бився за бетоди, так? Мусить же людина мати якусь роботу. Це не означає, щоб ми б не взялися за щось краще... «Можна вже опустити руки?» «Ні, мені так подобається. А що ти, власне, робив тут, у лісах?» Дрижак задумливо стиснув губи. «Не подумай, ніби я навіжений, але до мене дійшла чутко, ніби з вами тут руд тридуба». «Це правда?» «Та невже? А ще тул дуру грозова хмара і хардінг мовчун. І ще чорний дов». Дрижак підняв брови та притулився до дерева, не опускаючи рук під пильним поглядом шукача. «Що ж, не зле в тебе тут товариство. Ваша п'ятірка пролила вдвічі більше крові, ніж мої чотири десятки. Імена – це неабиякі, однозначно. За такими іменами, може, і захочуть піти. Ти збираєшся піти за нами? Може, і так. І твої карли теж? І вони теж». Шукач був змушений визнати, що це звучало спокусливо. «Чотири десятки карабі, які точно знають, де носить бетода, а може, й дещо про його плани». Так йому трохи менше доведеться нидіти в холодних лісах, а йому якраз уже набридлі мокре дерева. Та він ще аж ніяк не довіряв цьому високому засранцеві. Він приведе його до табору, і хай Тридуба поміркує, що з ним робити. «Гаразд», – сказав він, – «побачимо. Може, зійдеш із отого от пагорба, а я піду за кілька кроків позаду». «Гаразд», – позвався Дрижак, розвернувся і поплентався вгору з хилом, не опускаючи рук. Але пильную ту свою стрілу, згода. Я не хочу постраждати через те, що ти не дивишся, куди йдеш. Не турбуйся за мене, здоруванню. Шукач нічого не... Йой! Він зачепився ногою за корінь, заточився та смикнув за тітюву. Стріла пролетіла повз голову дрижака та влучила, захитавшись у дерево просто за ним. Шукач, стоячи на колінах у багнюці, знизу вгору дивився на нього і тримав в одній руці порожній лук. Сука! Пробурчав він. Шукач не сумнівався, за бажання Дрижак міг би опустити один свій великий кулак і відбити йому голову. «Повезло, що в мене не влучив», – сказав Дрижак. «Можна тепер опустити руки?» Доу, звісно, підхопився, щойно вони війшли до табору. «А що це за хрін такий?» – прогорчав він і з агресивним виглядом підійшов у притул до Дрижака, тримаючи в руці сокиру, та змусив його опустити очі. «Може, це і мало дещо комічний вигляд?» Поза як доу був на півголови нижчий, але Дрижака це, схоже, не дуже розвеселило. Втім, йому не треба було веселитись. Він, заговорив Шукач, але більше не сказав нічого. А він високий засранець, а? Не буду я говорити до такого засранця знизу вгору. Сідай, здорованню. Він викинув уперед руку та штовхнув Дрижака на дупу. Шукач подумав, що він непогано це витримав. Дрижак, звісно, загарчав, як упав в багнюку, тоді кліпнув, а тоді сперся на ліхті, усміхаючись їм. Гадаю, я просто залишуся тут. Ти тільки не ображайся, гаразд, я ж не з власної волі став високим, так само, як і ти не з власної волі став модилом. Тут шукач здригнувся, очікуючи, що дрижак за свої слова отримає копняка по яйцях, та замість цього довго усміхнувся. З власної волі став модилом. Це мені подобається. Він мені подобається. Хто він такий? Його звати Дрижак, відповів шукач. Він син хрипія. Доу насупився. «А хіба дивити палине інший його син? Але ж він ще... Порахуй!» Доу насупився, а тоді захитав головою. Блять, так давно, Геш? Він схожий на хрипія!» Дулинув голос Тула, і на них упала його тінь. Тряся його матері!» Вигукнув Дрижак. «А я думав, вам високі недовподоби. Це ж двоє людей стоять один на одному, так?» «Тільки один!» Тул потягнувся донизу і підняв його за руку, наче дитину, що впала. «Вибач за такий прийом, друже. Тих, хто до нас приходить, ми зазвичай вбиваємо». «Буду сподіватися, що стану винятком», – відповів Дріжак, не зводячи враженого погляду з грозової хмари. «А то, певно, Хардінг Мовчун?» «Ага», – Мовчун, майже не відриваючись від перевірки своїх стріл. «А ти – Тридуба». «Так, я», – відповів старий у руки в боки. Що ж, пробурмотів дрижак, потираючи собі потилицю. Здається, я таки вскочив неабику халепу, неабияку, і тул дуру, і чорний дов, і трясся його матері. Ти тридуба, геж? Так, я. Ну, добре. Блять, мій батько завжди казав, що ти найкраща людина на всій півночі, що якби йому якось довелося вибирати, за ким піти, він би вибрав тебе. Звісно, поки ти не програв криваві девіації, але дечому зарадити не можна. «Рут Тридуба зараз просто переді мною!» «Чому ти сюди прийшов, хлопче?» Дрижакові неначе відібрало мову, тож за нього заговорив шукач. «Він каже, що за ним йде чотири десятки карлів, і вони всі хочуть перейти до нас!» Тридуба зазирнув Дрижакові в очі. «Це правда?» Дрижак кивнув. «Ти знав мого батька. Він думав так, як ти, а я зроблений із того ж тіста, що й він. Служити Бітодові мені, бридко!» А може, я думаю, що людина мусить обрати собі отамана і триматись його. Я завжди так думав, сказав Дрижак. Але ж це працює в обидва боки, хіба ні? Отаман теж мусить дбати про своїх людей, геш? Шукач кивнув сам собі. Йому це здавалося слушним. Бетодові ми всі вже до сраки, якщо взагалі колись були не до сраки. Він тепер не слуха нікого, крім отієї своєї відьми. Відьми? перепитав Тул. Так, цієї чаклунки, цієї кориб чи який там, відьми, тієї, що насилає туман. Витод лигається з темним товариством, а ця війна, вона ж безглузда. Енглія, такому вона треба, в нас удосталь землі. Він усіх нас воз'єднає з землею. Ми залишалися, поки нам не було за ким іще піти, та почувши, що Руд Тридуба ще може бути живим і служити Союзу, ми, ну, ви вирішили подивитися, так? Нам обридло, Витод знається з якимось диваками. Цими східняками з закрінне. Ну, знаєш, тими, що з кістками та шкурами, взагалі майже не людьми. Без законів, без милосердя, говорять геть не по-нашому. Дикуни вони йобані. Бе тот розмістив їх у тій фортеці Союзу, а вони повісили на стінах усі тіла і всі з кривавим хрестом. Усі з кишками назовні та гниють. Неправильно це. А ще кальдери і скейл розкидаються наказами так, ніби відрізняють гівно від каші, Ніби в них є якісь свої імена, крім батькового. Йобаний кельдер, пробурчав ту, хитаючи головою. Йобаний скел, просидів доу та сплюнув на мокру землю. На всій півночі нема більших засранців, зауважив Дрижак. А тепер до мене доходять чутки, щоби тот уклав домовленість. Яку домовленість? запитав Тридуба. Дрижак повернувся та сплюнув через плече. Домовленість з йобаними шанка, ось яку, шукач виречив очі. Усі вони вирячали очі. Це була лиха чутка. Із пласкоголовими? Як? Та да хто його знає? Може, та відьма знайшла якийсь спосіб із ними розмовляти. Часи швидко міняються, і це неправильно. Зовсім неправильно. Там багато хлопців незадоволені. Це якщо не говорити про того страховидла. Доу насупився. Страховидла? Ніколи про нього не чув. Ви де були, під льодом? Усі перезернулися. Власне так, сказав шукач. Власне так.